بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد صفات دا إطباق أو دا انفتاح أهمونغر سيدليو إطباق دا يو دا حروف كده أمون ديشي نو با أغيك دا جب أكسر يسبر تعلو سر یعنی د جبه د جړ سره سره د جبه منزم بره تالو سره انخلي اکثر ایسه د جبه بره دا, دا کیسمه حروف سلور دی یو او د بل ضد بل طاء منظر ګرب دی سلور حروف کی استعلام وا شډک داکی دا کی د جبه جړ پکې پور تکه دوس پکې د جړ سره نور اسم برتکی کیږي چې انخلي بره تالو سره أد باد ط ظ كان يسموها اوس عض او او اط ده دي مقابله كيتكم صفته اغي توي انفتاح انفتاح معناه بدي كي جذب من تلوته پورته کی یعنی اکثر ایسه نه پورته کی کله پورته کیږي او کنا مدد دینه علاوه کم حروف دي نو هغه حروف منفتح دي دي اطباق ولا حروف مطبقه وي علامه جزر سے بوئی و صواد و ضاد و طاء و او دینه علاوه کم دي امنفتح دي ماناجب جب اپا سره ان سرین خلینا کجڑ پرتکی گی خیر دلک اپا غین خواه و کې کے نزدی سلورن ایلا و دیغا بیا گورا دو سفات نور دی اضلاق او اصمات اضلاق ویلکی گی سرعت تا تیزی معنی کم حروف اکی دا سی فتی یا غلق پتی زی سر ادا کیگی دا سی کسم حروف شپک دی فر من لبن فرمیم نون لامبا فرمیم لبن داول پا جل دی سر ادا کیگی زکر چی دا فا او میم او نون دا خودشن دو نا ادا کیگی چونکی دخلی پا سر کی پراتی دی نو بزرد داشی او دا رنگه دا را لام او نون دا فر را که گورا فا او میم دا او با دا دا خود شوندو نادا او بیا را لام نون دا د جبه نا نصد شوندو نادا کیگی سد دا جبه دا, دا, دا, دا سوکه نا. یعنی طول سوکا کی پراته دی نظره داشی و دا دیو جنا دیتا حروف مطلقه وی صفات ادلاق تفکی د دې مقابله کې چې کوم صفات ته اغه تویلکیږي اسمات اسمات معنی دا حروف په جماویدو اداکیږي جلدی سره اداکیږي داسې کیسم حروف علاوه حروف مطلقون چې کوم دي نو اغه توي حروف مصمته حروف مصمته جزء غشا ساخط صد ثقة يا صيد ثقتاً إذ وعظهو يحضك لاي مجموعاتكو مجموعاتر تيزدنمشي ندفر من لبنا إلى وجه كم حروف دي هغيتو لكيكي حروف مصمتا صفات متضادخة تم شل اس گورا پا هر صفت كي پا كارده يو حرف كي 50-50 صفاتو گوريده دي لسو صفاتو نا يعني تاسو بولي كي ألف کا پئی کی علف کی حمست کا جہر دے مقام اقورت اولی کا مثلاً علف کی جہر دے خجی ورپسی پا بیا شدت تے کا رخاوت او کنا تاوسوت تے پا کی کې رخواوت کی رخاوت تے یاریخوت تے اولی کا او استفال پا علف کی ستی پا علف کی استفال د اولی کا او انفتاح پا علف کی ستی انفتاح د الیکا اخلاق او اسمت تعریف کیسه دی اسمت د الیکا په پنځه مونږ په الف کې راوېست الله سه با کې تا تریا پر لاس راو باسه هر یو کې پنځه پنځه شته چې تاسو دا راو باسه په خپل د چانه نقل نو هي نبي اباستاسو ذهن په دیبان کار شروع کی او په مخکینو صفات وبوښي او ستو چې کوم نقشه دا غو په اسانه طریقې سره تاسو جوړه کړئ د صفات لازم دي چې هر مرګره او هر شخص او هر سوچ چې دا درس اوری نو پا دی عمل او ری نو هغه دی پدې عمل باندې او تدریګي او دا کار دی په خپل او کې د بل د تا او د بل د کاپې د ویلو نه او د کټو نه بغیر دیکې سنښت معلومولو طریقې دا ته یو ده همز حروف از دکړې د دا جهر از د کول ضرورت نشته ده همس حروف دی هو شخص سکت وګورې په دې کې شته کې نشته کنی نی نو بس جهار وي په کې د شدت حروف تي اجد قطيم بکت یا اجدو اجد ک قطبت تتوسط حروف دل عمر ک دې دو کینې نو بس رخوتې په کې د استعلاء حروف تي خص ضغط انقض ک دې کینې نو استفعل له په کې د اتباع حروف تي صاد ط ض ک دې کینې نو انفتحت په کې او د ازلاق حروف د فرمل لبن کدی کینی نو اسمت پک پر پسې بیا صفات غیر متبادده هغه صفات چې د اغه زد او مقابل موجود نه دي نو یو دا غینه د صفیر ټول صفات لازمه دي ها یعنی حرف نه جدا کیږي نه چې په کم کې شي یو د صفیر صفیر معنا دا د شپېلی आवाज صفیر د شپېلی आवाज ته مانا کوم حروف کدا صفته مون دي چې کوم داسې د سپیلې غون ته اواز دي داسې قسم حروف درې دي صاد ز سین ګوره د سپیلې اواز د بکه او د سین صاد ز سین نشپیلې اواز چې ده بکه د دې دغه حروف صفيري وي او قلقالة دا صاد او ز او سین بیا ورپسې قلقله ده قلقله ده نو دا اصل کې حرکت ته وای قلقله لکه یو شیخ وزي نو په دې کې چې کلام موږ دا قلقله ادا کو نو دې چې حرکت ملاويږي مخرج ته حرکت ملاويږي خوزي دا سکه څو حروف 빈زدي قطب جدن قطب جدن قاف ط با جم دد هذیکي قلقله کېږي قطب جدن قاف ط با ج د اب اج اد او د قلقلی بورا اوګه بحثته چې هغه د ګین ټو دا یو مهمه مسله ده په تجوید کې خو خلاصه د دا خبرې داد دا په دې پنځو حروف کې قلقله کوي ښا او دا قلقلا داس تاسو په قاعده کې دی پرست ده قلقلی پورا بحثتے زگورم شی قلقلی مونگا کمزے کی لیکلی دا ستاسو پا دی قایدہ کی قلقلہ زمان پا قایدی کی خو زڑا قایدہ دا ماسر آئے کی دی القلقلہ تو تکریباً دا الدرسو سادس استاذو دغه کومو سهم درسي غالبا کې دي شیداي وي ګورئ پورا د پاڼه ابتدا کې القلقله او قلقلا موږ لیکلي حروف د قلقله ا غسودي ورګنوې قاعده کې ګورم چې سمه صفحه ده استاذو حاضر استاذو دغه چې نمبر صفحه ده قال حروف كم دي قطب وجدن لیکلی ملي درتا حاجی وګوره دی قالقلی کې دوه خبرې دي یودا چې مونږ دي حروف او توغورو بلدا چې مونږ دا ادا کو نو بيعتبار الحروف او بيعتبار الاداء نو چې مونږ حروف او توغورو بيعتبار نو په دي حروف کې قطب وجدن کې ټولو کې زیاته قلقله پټه ده ورا الاعلى طع یعنی ټولو کې اعلا چې تقلقلپ طا کېده بیا ورپسې الاوسط معنی درمیانه قلقلدا په جيم کېده او ادنا یعنی کمزوري په اعتبار ادنا معنی معمولی قلقله هغه بیا قاف او با او دال کېده دا, دا په اعتبار دي حروف سره یعنی څومره چې حرف کی مضبوطواله دي دومره قلقله کې مضبوطه ده خوشي ادا کوو نو څنګه به ادا کوو نګوره به اعتبار الادا مراتبها مراتب د قلقلې چې قلقله کلموږه ادا کو دي د په درې مرتبی دي اعلی او وسط ادن درې مرتبې لکه امو سینو که مراتبې کنا لکه سړې درېم چې تخی اول و دې پون کو بو خې دی بیا پدی بیا پدی اخر کې بسره تورسی یا سړې حال هم حاصلی د اوله در د دوی م د در م د در میله د اول دو نوچت دي سلورم غې نوچت دي اول ااعلاقله په ټولو کې زیاته قلقله چې ادا کوس کې نو الهقلقللی د پاار دری صورتتون دي یعنی دری ضون دي یو دا چې مشدد مووقی مشدد مع نه چې ش راغلی مووق ه چې تپی کې. شدم د پتا پی وقفه مکوونو په دې کې ټولو کې زیاته قلقلاد عادت اعلی وي څنګه الحق الحج نازې غلا کوئی یاره وې پلانې ټکی کې قلقلښت خدومرم نشته لکه سمې چې قاری سیب کوي په تد قلقلې د مراتب ونې خبر تجاهلی او الناس اعداء لما جهلو کم سره چې په یو فن نه پويږي نوء اذا لم يكن الرجل صاحب فن فياتيك بالعجائب یو وسري صاحب د فن نه ناشنا ناشنا کسی به ووري د خنده خبري په يو فن کې چې يو سړی ماهر نه او غور تلا څه نه پختو کې وي وي دم دم مچاین نه لري او لاسه څه خمار تا او ګور چا میار تا حاجيب مشدد موقوف بي او وقف دم بيوكو الحق الحج متحرك موقوف شي حركه برا غلداو تاب وقفكو الودود المجيد غورا دال باني حركه تشد بينشت او تاب وقفكو الودود المجيد الساكن الموقوف بل دادة تش وقف بيوكو او ساكن دي لم يلد ولم يولد نقلقله اعلى سشوه ا قلقله اعلى دغ بوقف كله ببتو استرغبماني تي بوقف كينو قلقلب اعلائي وكلمه شيء مشدد موقوفي كلمه متحرك موقوفي كلمه ساكن موقوفي ددي وجينا العلامه الجذريه بو وي وبينن مقلقلا ان سكن و ايكن في الوقف كان ابينا كبوقف كي خبيس رغنده بلد اوست قلقله درميانه درمقل القلا السك غير الموقف دهغقل الغد چې غلاندغلي بدي قطبوب جد حروف ووق بني شويلك خالا قنا ا قو تااربة وال الج قاحباني وند عغل ني سكون فيغد ووقف في شوياي قوو اربة دل في سكور راغلي ووقف بين الشي مساكن وقف بين الش خالا قنا قو رابه در أدناقل الغة مشدد د دو څورو تونه د مشدد غیر موقوف متحرك غیر موقوف مشدد غیر موقوف د توج شد پیراغله د وقف پینشته متحركه م دي یعنی حرکت پراغله شد موقوف پینشته تبت ودکره اوس دی باقې قلقلشته غډېره ماموریت ته تطنه لګي ا تبت ودکره متحرك غیر موقوف متحرك غیر موقوف د عقیق القلیته ویل کیږي چې حرکت او وقف دی بینی کړی یعنی شد بینی الحمد په دې دال کې قلقلشتا قرانن په دې قاف کې قلقلشتا چون کې متحرک دنو پته پورنه لګي پته بیا په حالت د سکون کې لګي یا په حالت د وقف کې نشتا شتا ها زکه قلقلذي لازم ده کومو وایو چې په حالت د حرکت کې په کې قلقلني ستوفت لازمه خو دې ته وایي چې د حرف په یو حالت کې جدا کېږي نه راتبیا څنګه جدا شونو چا چې ویلې دي چې د قلقله صفته نوب په د خلګلپ حالت د سکون کې او په حالت د حرکت کې نه د خبره صحیح نه دا د خلګلې لپاره حروف دي او د دې په طریقې د دا د د بازوي دا په فتحې ته مایلان په پکی کې یعنی اواز په فتحی طرف ته جوړه زبر طرف ته مثلا الحقا الحجاء الودودا الم... سو کوی کسریته سو کوی ډېره خوالی دی په کې صحیح خبره ده یو حرکت ته بهم आवाज نه جوړې نه فتحې ته نه کسریته نه ضمتې او د دیزان ځان ته وګد بحث دي او تاسو دایز د کوي چې خلغله په دې پنزو حروفو کېږي مراتب درې دي اعلی او وسط ادنه د اعلی لپاره درې صورتونه او وسط د لپاره یو صورت ادنه د لپاره دوه صورتونه دو صورت وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صل